A XXI. században le kell váltani a képviseleti demokráciát valamire. A képviseleti demokrácia, mint intézményrendszer, mint működési mód megbukott. Én megbukott ez tény. Tehát ez történelmi tény. Úgy Ö hívják, hogy diktatúra. De, ne, de nem szükségszerű. A diktatúra, igen. A diktatúra az felválthatja ezt. De szerintem egyrészt nem szükségszerű, másrészt Magyarországon a diktatúra sosem működött. És a demokrácia sem. Magyarországon ez az ilyen. Engedményes rendszer működik, amilyen a dualizmus volt, meg amilyen a horti rendszer, meg a Kádár rendszer, meg a nemzeti együttműködés. Ez az ilyen tekintélyelvű, de ilyen izé kis engedményeken alapuló rendszerek Békes. működnek nálunk. Igen, nálunk ezek, boldog, ezek a boldog békeidők. Berzsegy, kisfaludé... E, mi így szeretjük, mi így szeretjük, ezek vagyunk mi magyarok. Szerintem a jövő az azt fogja jelenteni, hogy nem kell korrumpálnod magadat ahhoz, hogy a politikába bele tudjál avatkozni. Én legalábbis úgy képzelem. Szerintem ez a legnagyobb kihívás, a belső korrupció. Mert a külső, hogy mondjam, nem a külső hatásokkal van itt a baj, hanem a belső működéssel. Azzal, hogyan az emberek így a csontvelői korruptul működnek. És szerintem a jövő a jövő politikája az az, én legalábbis azt szeretném hinni, és talán már a mi életünkben elkezdődhet, hogy, hogy úgy befolyásoljuk a politikát, hogy nem kell politikusokká válnunk hanem mondjuk létrehoz, létrehoz valaki, mondjuk akar, van egy ügyed, amit szeretnél, képviselni, amit át akarsz műnni. Mondjuk szeretnél fegyvert, törvényes fegyvert mondjuk, vagy szeretnél, mondjuk, jogot az eutanáziához, vagy tudom én, szeretnél halálbüntetést. azt is akarhatod, ahhoz is jogod van, hogy azt kérd, én nem értek vele egyet, de jogod van hozzá, hogy azt, vagy bármi egyedet akkor így létrehozol egy, létrehozol egy, egy Facebook csoportot, így gyűjtesz ott, itt tudom én, 500 ezer embert, akinek ez fontos ez az ügy. De lehet, hogy egy milliót. És amikor már annyi, és amikor már annyi, annyi kattintás van azon a kibaszott Facebookon, akkor, akkor, akkor a, a kormányprogramba egyszerűen be fog kerülni ez az ügy egyszerűen be fogja venni a párt, mert meg akarja nyerni azokat az embereket, akik nálad kattintanak. És te megmondod, hogy te személy szerint, aki indítottad ezt, bármelyik párt beveszi a Izi programjába, akik itt, itt kattintanak, azok mind arra a pártra kívánnak a következő választáson szavazni, amelyik beveszi a programjába. Hát verseny lenne is bevenni mindegyik. És abban a pillanatban, hogy az összes bevenni a programjába, ba ez a Facebook csoport ez így egyszerűen így megszűnne, mert hogy így sikerült az ügy. És valahol máshol összeállna egy másik ügy mellett. Ugyanaz, meg egy csomó másik ember. És, a, és azok is e, egyszerűen elérnék a kritikus tömeget, és átütnék azt, amit akarnak, és ilyen módon, tök mindegy, hogy ki van hatalmon, lehet az Orbán Viktor hatalmon, mi fogunk kormányozni. Nem tudom, hogy mennyire érthető az, ez a modell, amiről beszélek. Ők, ők mindent elkövetnek azért, hogy a mi szavazatainkat megnyerjék. Ők mindent elkövetnek, ők kecskét basznak azért, hogy mi szeressük őket. Komolyan! Komolyan! E, ha mi, ha mi, nekünk semmi más dolgunk nincsen, mint megfogalmazni azt, hogy mit akarunk. És akkor maradjon ő hatalmon, hát korrumpálódjon ő, meg, meg romoljon meg az ő lelke a hatalomtól. Ne kelljen az enyémnek megromlani ahhoz, hogy van, ha van egy és át akarom jutni. Egyszerűen csak megszervezem azokat az embereket, akik kellő ízi, kellő társadalmi tömeg vagyunk, és akkor a, a dolog egyszerűen átbillen. Átbillen és megtörténik. Szerintem ez a 21. század politikája, és ez kell, hogy felváltsa, és ez kell, hogy felváltsa a képviseleti demokráciát, ami válságba jutott. Itt rendszer szintű problémák vannak. Rendszer szintű problémákról van szó, amiket át kell ütni. És arról van szó, hogy a FAM például ellenezte, hogy ezt a videót megmutassuk. De én meg ragaszkodom hozzá, hogy újra meg újra megmutassuk addig, ameddig ezt a dolgot nem ütjük át. Mert ez egy fontos, tehát hogy ezek nem fognak maguktól megtörténni. Hogyan tájékozódott a jelöltekről? Ö, nem nyilatkozom. Nem nyilatkozom, hogy tájékoztattam. Minek alapjá hozta meg a döntését, hogy kire fog szavazni? Én csak ö, gondolatba. Szavaztam. Akit látom, hogy jó, arra szavaztam. De valahogy csak tájékozódott a 31 jelöltről és a négy polgármester jelöltről. Ö, igen, de Na, nem tudom, hogy milyenek lesznek, komolyan mondom, tényleg, de szerintem jók. Lesznek a jelöltek, akik, akikre én szalaztam, de nem tudom, nem vagyok benne biztos. Hát az igazság, hogy mindenki szeretne valami jobbat csinálni, szeretnének mondjuk ilyen univerzális balékot csinálni, meg bulikat csinálni, itt ennyi meg, meg, meg, ezt, meg, meg, ezt, ami, meg ezt, ami volt is pénteken, hogy, hogy, hogy, hogy vannak -e ezek a bulik, meg stb. De most választás van. Nem lehetne arra korlátozódni? Lehetne, lehetne arra korlátozódni. Milyen szempontok alapjá hozta meg a döntését, hogy ma kire szavaz Füzesabonyban? Én az igazság, hogy én azt szeretném, hogyha, hogyha, hogyha tényleg mindenki azt szeretné, hogyha, hogyha, hogyha tényleg jó lenne mondjuk nekünk. Nem tudom mibe, de, de hogyha jól lenne nekünk. Tudja egyébként, hogy kik a, tehát ki a 31 képviselőjelölt és ki a négy polgármester jelölt? A négy polgármester az az Nagycsaba, Dr. Gondos Csontos, Dr. Csontos Haszló, meg a, a harmadikat azt nem tudom. De négy van? Ak akkor a másik kettőhöz nem tudom. És a jelöltek közül, a 31 jelölt közül esetleg tud valakit, akit tüzetesebben ö, átnézett, a munkásságát megnézte, egyáltalán az alkalmasságát megnézte, akár újságban, tévében, interneten, kiadványban? N nem. Nem néztem meg. És akkor így nem volt egy kicsit nehéz döntést hozni? Hát nehéz döntésnek nehéz döntés volt, de döntöttem. És mi, mi a szándék és a cél az öndöntésével, mondjuk a város érdekét tekintve? Az, hogy jó legyen minden, hogy az utak is rendben legyenek. Meg rendben legyenek az a házak, meg szóval, hogy belegyen minden parkosítva. Hogy szép legyen a ház előtt, meg szép legyen az egész város, meg az utak jók legyenek. Hogy ne legyenek kátyók, ne legyenek gödrök, hogy az utat meg lehessen csinálni normálisan, mert né némelyik út úgy néz ki, hogy az valami síralmas. De úgyhogy. Mondjuk, mondjuk, mondjuk, mondjuk ez a, a, a, a zártsökkentés. Ö, személydíj csökkentés... Ö, Mi az a zár csökkentés? Én csak hallottam. Én csak hallottam, hogy, hogy, hogy, hogy dobnak fel ilyeneket is. De hol csökkentik az árat? Hát gondolom, hogy ebben. Ebben, ebben, ebben. Hogy, hogy gondolom De kik? Szét... Hát gondolom, ezek, ezek a kormány tagok, hogy, hogy gondolom szétdobják. Szét szét dobják. Én... Mert ön most kormányzati tagokra szavazok? Nem, nem. Csak, csak, csak hogy gondolom, hogy hát... Tehát mindegy, az a lényeg, hogy én, én azt szeretném, hogy valami jobb lenne. Legyen tánc, táncest, meg ilyen, hogy programok legyenek, mit tudom én. Mert, mint hogy hol a beparkosított házak előtt például? Nem, például a játszótére legyenek tánc, táncest, akik énekelnek, hogy ki nyugodtam nyugodtan menni a parkba. Mert ed ed edd eddig nem lehetett kimenni a parkba, mert nem volt, nem volt semmi, ami jónak látnám, hogy ki, ki érdemes lenne menni. Szóval, hogy ki lesen érdemes legyen kimenni a pályára, hogyha valami... Én azt szeretném, hogyha az volna, mint, mint ezelőtt, mondjuk négy vagy öt évvel volt, ami, ami, ami mondjuk eddig is volt, négy vagy öt évvel. Én, én azt szeretném. És el elmondja nekünk, hogy mi az, amit szeretné, és mi volt négy vagy öt éve? Hát most mondtam el. Most mondtam el, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tényleg azok a azok, a, azok a bulik, meg, meg, meg azok a tényleg, tehát, tehát azért az új jupán föl sobon. Tehát ne nevecsíg és téjük tehát újjuk föl. Tehát az csak csak teljesen Meg meg azért mindig jobb, jobb, jobb, jobb, jobb, jobb lett, és, és én én azt szeretném, hogy az minél mini mini tovább, mini tovább terjesszük ezt a dolgot. És lehetett táncolni a parkban. Akár. Mit vár Ön az új testülettől? Hát, hogy ö, legyen, legyenek jók, hogy belegyen, hát hogy, ö, na, hogy legyen, azt mondja, legyen olyan, hogy ö, ne legyen, tán, legyen tánc, meg legyen az, hogy jó csináljak az ilyen programokat. Döntöttem. Legyen tánc. Akár. Szóval, hogy lesen érdemes legyen kimenni a pályára. Mondjuk, mondjuk, mondjuk, mondjuk ez, a, ez, a, ez, a, ez a zárt, ez a Én nekem volna mondani való, de előbb hogy miért nézzük ezt meg majd Miért tartották fontosnak, hogy eljöjjenek meg szavazni? Hát azért tartottunk hogy fontosnak, hogy hát legalább le, mindenkinek is fontos legyen, ők nekik is fontos legyen, hát ez valamit, csak az életért, csak csináljunk valamit. Hogyan tájékozódott a jelöltekről, tehát hogy hozta meg a döntését, mennyire vett részt aktívan a kampányban? Aktívan, hát azért mert én csináltam félig, és hogy hát ö, szeretném is úgy, hogy az ország valamit dönt magáról, hát, na. Valamit dönt magáról az ország. Úgyhogy hogy hát... A barátaival mennyire volt fontos téma mostanában a választás, vagy ismerőseivel, a választás. családjával? Hát... Hát most mit mondjak magának? Hát fontos volt ez a válasz, ne, már Mármint nem mond fontos volt, mert megmondom őszintén, hogy hát... Hát... Hmm, mit mondjak magának? Nem olyan fontos volt ez a választás, mert jelenleg hát...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 De én erre a pártra szavaztam, őszintén még mondom, nem mondom most, mert nyilván, nem nyilvános, meg nem szavad, mert kampányban, úgyhogy hát, e, nem tudom én sem. Mitől Idáig van, össze az emberek nem vállalják föl még 16 évvel a rendszerváltás után sem, hogy kire szavaznak? Hmm, hát, szerintem félnek tőle, mert én is, szerintem félnek tőle, hogy hát e, mit vállalnak. Szerintem félnek attól, hogy jár. Ó, hát félnek attól, hogy jár. ezt vállalják, azt vállalják, de hm. nem tudom most. Jelenleg, ő, úgyhogy nem tudok nyilatkozni annyira magának most jelenleg. Na, ho? Meg? Eh, fontos volt ez a válasz, már mint nem volt. Fontos volt ez a válasz, már mint nem mond fontos volt. Ez volt a mondás. Az volt, a, az volt a mondás, hogy, hogy egyik párt a másik. Hát az csodás. A csodás megmondás. Legyen tánc. Legyen zárcsökkentés. De az a, figyelj, Nekem az a kérdésem, hogy szavazzon-e az országról az, aki nem tudja, hogy miről szavaz. Ez egy demokratikus jog-e. Egy demokratikus norma, ezek azok a civilizációs vívmányok, amikért mi harcolunk meg, amik a mi kultúránkat, meg a társadalmainkat így alapvetően így, így felépítik, meg így alapozzák, így ezek a kulturális normák az alapvetőek? Vajon? Hát ez az, amit így kivívtunk, ez a, ezek a demokrácia nagy erényei, meg a nyugati társadalmaknak a nagy vívmányai, hogy ez az ember dönt, szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem ez egy, va... szerintem ez egy vadhajtás. Szerintem ez, a, szerintem ez az általános és... Na, az általános választójog és az alanyi választójog mind oké. Okay, de a feltételek nélküli választójog, az egyszerűen már vissza. Én azt gondolom, hogy ez az ember el szavazni, el kell tenni neki egy egyszerű, nem tudom én, két vagy három kérdésből álló kérdéssort. És hogyha, mit tudom én, a négy kérdésből nem tudja a választ háromra, akkor de egyszerű kérdések, nagyon egyszerű kérdések, akkor adni neki egy, Négy oldalas fizetett, mondom négy oldalt, tehát nem kell belőle ilyen, izé, ilyen kapcsot rakni, érted? Egy négy oldalt, és megmondjuk neki, hogy nagyon jó tanulást kívánunk, minden évben egy oldalt megtanul, és akkor visszajön, és le. Négy év múlva várjuk szeretettel, és így lehet szavazni. De komolyan! És aztán, ha ez így megy, akkor az azt követő választásod már lehet nyolc oldalast. És így szépen lassan így lehet, így... így hogy mondjam, ne, nekünk ezzel nem az a dolgunk, hogy szórakozzunk rajta, megröhögjünk. Persze röhögünk rajta, mert nem lehet rajta nem röhögni. De hát ezzel nekünk dolgunk van, ez egy probléma. Ez, amit, ez, amit itt látunk ez egy probléma, és ez egy kurva egyszerű lenne megoldani. Tehát így miért, miért kéne megoldani? Hát ez kurva jó szavazatok, ezek kurva jó helyen vannak a jelenlegi hatalomnak, ezek a szavazatok. Miért ne, miért ne akarna ja, a Nemzeti Együttműködés, hogy ez az ember szavazzon? Hát ő a Nemzeti Együttműködés része. Hát ez itt a probléma, hát ezek itt a kurva nagy problémák, de még száz ilyen, de hogy hogy mondjam, én azért ragaszkodtam, a fam mindjárt el fogja mondani, hogy miért írtózik ezektől a videóktól. Jó, oké, mindjárt. A fam mindjárt el fogja mondani, hogy miért ezektől a videóktól, a famnak a jó ízlését sértik. Én meg úgy vagyok vele, hogy ezzel a dolgokkal kapcsolatban nekünk, tehát hogy ez itt nekünk dolgunk van, itt van egy ügyünk. És, és, és, és erről az nem megoldás, hogy a jó ízlésünknek rehallgatva nem vagyunk hajlandóak szembesülni ezzel a problémával, ez egy válság. Na, no. egyébként amit a Robi mondott, az, az tényleg egy komoly probléma, és igazából most nem is őt akarom opponálni, mert hát ez tényleg van. Én voltam annak idején szavazatszámlálós, meg minden, ilyen kis aktivista fasz voltam még a rendszerváltás idején, pontosan tudom, hogy mi, mi ez az jelenség, és ez tényleg egy komoly jelenség, és tényleg problémák vannak a képviseleti demokráciával, hogyha az ilyen emberek mondjuk többségben vannak. Nekem ugyanakkor az ilyen típusú videók, függetlenül attól, hogy én is egy nép vagyok, és röhögök rajta, persze, mindenki röhög rajta, az az alapvető problémám, hogy, hogy ez is egy freak show. Ez is egy freak show. Egy ilyen politikai, szellemi freak show. Ugye? Látunk egy nagyon szerencsétlen, vagy két nagyon szerencsétlen nyomoroncot, és ezen röhögünk. Ez valóban, emlékeztek, szalacsi, polgárjenő és a többi klasszikus. Én is röhögtem rajta, persze. De valójában miről van szó? Egyrészt a legalsóbb, legnyomorultabb társadalmi rétegek ellen van tulajdonképpen egy ösztönös, féltudatos hangulatkertés. Nekem ez a bajom az ilyen videókkal. Ha most itt kimennénk a belvárosba, és a legúribb szórakozó helyeket járnák és a középosztálynak a csemetéjét meginterjúvolnák, állítom, hogy találnánk ilyen hülyéket. Tutira. De azokat is ki kell szűrni? De földet, azokat is ki de kell szürni. Én most, De én most nem veled vitatkozok, én egy más dimenziójáról beszélnek a dolognak. Az ilyen videókészítésekről. Annak idején a kultúra mondta egyik tanárom, hogy mindig megjelenik, akkor ilyen kurva nagy határzárak voltak, és akkor jöttek a török vendégmunkások Németországból haza, meg oda-vissza. Jönnek a törökök, mindig megjelent egy ilyen izé, és addig-addig kereste a fotós, újságíró, csávó a izét, a, amíg talált egy török családot, ami cigánymódra kipakolt, és ott evett a fülő. Itt is ez van. Miért nem azok a, azokat intervjú meg, akik ott a háttérből mondjuk kijöttek? Azok is prolik. Miért a kretén prolikat interjúolják meg? Sőt, most vissza, vissza, vissza nézzük meg, hogy egyébként a történelm folyamán ezt a módszert kik és hogyan. Kurva sokan. A nácik például kibaszott profén előszeretettel fotóztak, nyomorék, meg nagyon csúnya zsidókat. És én még láttam azt a náci propaganda filmet, amit az elme betegek eutanáziája előtt csináltak, hogy elfogadtassák a harmadik birodalom társadalmával, hogy ezeket ki kell nyírni, és mutatták ezeket rettenetesen torz izéket egy ilyen álságos szöveggel, hogy hát élet ez, amit ezek a szerencsétlenek élnek, és így tovább, és így tovább. Aztán a zsidókról csináltak keményebb hogy mint a, a baktériumok, meg a nem tudom, Pest is keletről jönnek, és tényleg rettenetesen csúnya, ronda zsidópofákat lehetett látni. Tehát ez egy nagyon régi módszer, hogy kiválasztunk egy társadalmi csoportból valami nagyon csúnyát, vagy nevetséges, és akkor azt kiterjesztjük az egész csoportra. És a rendszerváltás óta elterjedt a prolizás, meg elterjedt a gúnyolódás a legnyomorultabb, egyébként védekezése képtelen rétegek ellen. Ha elmennénk mondjuk a Rózsadomra, vagy a felső tízezer bármelyik lakó negyedébe, ugyanilyen faszokat ki lehetne ott is szűrni. Én nagyon-nagyon sokféle társadalmi csoportba megfordultam. Múltkor majdnem meghánytattam például egy részeg arisztokrata nőt. Ugyanilyen baromságokat mondott, mint ez a csávó, csak ezekről nem lehet ilyen videókat csinálni, mert jó, rábaszna a videós. Értitek? Nekem ez a problémám ezekkel a videókkal. Ennek természetesen nincs köze ahhoz, amit a Robi mondott, mert ebben igaza van. Csak én ezért utálom ezeket a videókat, és ezt el szerettem volna mondani. Ö, hogy mondjam, ez a, ez a, ennek a videónak ez egy politikai program, és ennek a videónak van egy politikai közlése. Ez nem pusztán egy freakshow. Igazad van, hogy freakshowként is funkcionál. De ez a videó, ez egy propagandavideó. Ez arról szól, hogy a, ez, hogy a demokráciánk nem működik, és az okokat mutatja meg, és a körülményeket. És igazad van, le kéne forgatni ugyanezeket a videókat, az meg itt a izét kibaszott udvarban, A itt a nagypolgárság körében megmutatni ugyanezt az ilyen primitív félállatszintet. Igen, azt gondolom, hogy igen, ugyanígy az okokat nem mutatja meg. Nem, de megmutatja, de megmutatja hogy teendünk van. Az igen, a de az okot nem. Hogy hogy az okot? Hogy az oktatással van a baj, meg az alkoholizmussal, meg ezeket? Például. Na, hogy mondjam, az, a, a, az, nem az okok, ez nem az okokat mutatja meg, hanem a tünetet. De, de, de, szabadjon már egy videónak megmutatja a tünetet, abban a világban, ahol a tünetet is mindenki tagadja. Ahol, ahol a, demokráciának a, a, a demokráciának a nagyon magas pontja az, hogy ez az ember szavaz. Ez egy, ez egy fejlett állapot. Ez, ez, ez, ez sikerült kivívnunk, azt a demokráciát, ahol, ahol ő is szavazhat. Igen? Milyen ellenőrtő kérdések, hogy De nem kapsz Milyen kérdéseket? Hazádnak rendületlenül, pont, pont, pont. Az első év ez bazd Satönté, tehát 3-4 ilyen, ilyen egyszerű dolgot bazd meg, csak Ektől nem ismeri a jelölteknek a programját. Ettől még nem veszi a fáradtságot, hogy elolvass. Ja, ez egy jó felvetés, a jelölteknek a programjából kell tükkérdezni. Na. <gül> nagyon jó ötlet, nagyon jó ötlet. Már is elkezdtünk közösen, gondolkodni, igen? Mi a különbség a között, aki ilyen és szavaz, aki értelmiségi és nem szavaz? Nem értem, ö, ö... Ha az értelmiségi nem szavaz, az a probléma? Butáska is szavaz, és értelmiségi is nem szavaz. Hogy mi a különbség köztük? Ez az így jobb. Az jobb-e, ha valaki értelmiségi és nem szavaz? Hát persze, hogy jobb. Persze, hogy jobb. Az, egy, az hoz egy döntést, hogy szavaz. Ez az ember nem hoz döntést, hát ennek az embernek a ízé a szavazatát, azt sorsolják. Hát ez ilyen döntést hozott ez az ember, de most komolyan. Az, aki úgy dönt, hogy nem szavaz, az hoz egy döntést. A szavaz, egy, hát egy kurva nagynemmel az egészre. Ez az ember ez meg egyszerűen így, be, így a rendszer így, így így hordja magával, és így így, így hogy mondjam, olyan, mint, hogy mondja ez az ember a rendszernek a kulladéka. Bizonyos értelemben, de így funkcionál, az meg, ha hanem szerintem nem így kell vele bánni, szerintem fel kell emelni. Én mondom azt, hogy fel kell emelni és nem szabad lent hagyni. Igen? Na, csak annyit szerettem mondani, hogy most... Uh... Sok emberrel beszélgettem, mert ugye a választások előtt egy ilyen közvéleményutató, politikai kutató cégnél voltam, és itt napjába 20 ember... Kurvára nem hallunk semmit itt felől, elnézést. A napjában ilyen 20 emberrel beszélgettem, és ugye a kérdéseknek egy része ugye a helyi önkormányzati választásokra volt jellemző, a másik része pedig a országos szintre. és az meglepődtem egyébként, mert nem gondoltam előtte, hogy, a, hogy önkormányzati szinten az emberek sokkal tudatosabbak, még hogyha egyébként nincsenek is tisztában azzal, hogy mi kellett az, hogy pontosan hogy jobb oldal vagy bal oldal, vagy hogy liberális vagy, vagy radikális, vagy, vagy különböző én politikai fogalmak. De mégis rengeteg olyan fideszes volt, aki mink MSZP-s polgármestere szavazott, mert úgy látta, hogy jobban megtudta értéki, megtudta ítélni a munkát. Ez nagyon jó, jó, hát ez az a fajta külöltösség, amire szükség van, hogy valaki nem pártpolitikai alapon szavaz, hanem mondjuk így megnézi a várost, és nem a, nem a saját előítéletei megsrupulsai alapján szavaz, meg, meg, a, meg a nagymamát hova vitték alapon, szavaz, hogy így Izé Auschwitzba vitték, vagy, vagy recskre vitték, vagy mi történt, hanem, hanem mondjuk így Izé az alapján szavaz, hogy így azt nézi, hogy a városnak most így a botka László, vagy a faszom, most így annak ellenére a jeleszpés, így jó. És akkor így arra hajlandó szavazni, és így viszont. Na, így ez. A... Az Orwellt? Az Orwellt, ha. Felolvasod? Fel. Föl, csak... Ez az Orvellnek az 1984 című könyvéből egy, egy rövid szakaszt fog, fog a fan felolvasni, nem egy nagyon-nagyon fontos szöveg és megvilágító erejű a, a társadalmak, a politika, a történelem vonatkozásában. Meg, számomra megvilágító erejű volt ez a, ez a két bekezdés. Nem Apropó, olvasta valaki az 1984-et, ha már nagyszerű. E három embercsoport céljai teljesen összeegyeztethetetlenek. A felül lévők célja az, hogy ott maradjon, ahol van. Középen lévői, hogy helyet cseréljen a felül lévővel. Az alul lévők célja az, ha van céljuk, az alul lévőket ugyanis nagyon összetöri a robot, és csak időnként ébrednek tudatra valaminek, tudatára valaminek, ami mindennapi életükön kívül esik, hogy eltöröljenek minden különbséget, és olyan társadalmat teremtsenek, amelyben minden ember egyenlő. Így aztán az egész történelem folyamán újból és újból megismétlődik egy fő körvonalaiban mindig azonos küzdelem. A felüllévő hosszú időszakokon át látszólag biztosan hatalmon vannak, de előbb vagy utóbb mindig elkövetkezik egy pillanat, amikor elvesztik vagy az önmagukba vetett hitüket, vagy azt a képességüket, hogy eredményesen kormányozzanak, vagy mind a kettőt. Ilyenkor megbuktatják őket a középen lévők, akik a maguk oldalára állítják az alul lévőket azzal, hogy úgy tesznek, mintha a szabadságért és az igazságért harcolnának. Mihelyt a középen lévők elérték céljukat, az alul lévőket visszataszítják régi szolgai helyzetükbe, és belőlük lesz a Nem sokára egy új középső csoport válik ki, a másik két csoport valamelyikéből, vagy mindkettőből, és a küzdelem újból megkezdődik. A három csoport közül egyedül az alsó az, amelyiknek sohasem sikerült, még átmenetileg sem elérni céljait. Túlzás volna azt állítani, hogy anyagi értelemben nem volt fejlődés a történelem folyamán. Még ma is, amikor hanyatlási szakaszban vagyunk, fizikailag jobb helyzetben van az átlagember, mint néhány évszázaddal ezelőtt volt. De sem a jólét növekedése, sem a bánásmód enyhülése, sem a reform vagy forradalom nem hozta el soha, egy milliméterrel sem közelebb az emberi egyenlőséget. Az alulévők nézőpontjából egyetlen történelmi változás sem jelent sokkal többet, mint uraik nevének változását. A XIX. század végétől fogva sok megfigyelő számára nyilvánvaló lett ennek a sablonnak az ismétlődése. Ekkor filozófiai iskolák keletkeztek, amelyek ciklikus folyamatként értelmezték a történelmet, és igyekeztek kimutatni, hogy az egyenlőtlenség az emberi élet megváltoztathatatlan törvénye. Ennek az elméletnek persze mindig voltak követői, most azonban jelentős változás mutatkozott a módban, ahogyan keletkezett. A múltban a hierarchikus társadalmi forma szükségessége jellegzetesen a felső tanítása volt. Ezt prédikálták a királyok és arisztokraták, papok és jogászok, és mindazok, akik rajtuk élősködtek, és általában ígéretekkel enyhítették, azzal, hogy egy síron túli képzelt világban majd kárplótlására érte. A középső réteg, amíg a hatalomért harcolt, mindig olyasféle jelszavokat használt, mint szabadság, igazság és testvériség. Most azonban az emberi testvériség fogalmát olyan emberek kezdték támadni, akik még nem voltak abban a helyzetben, hogy parancsolhassanak, csak remélték, hogy hamarosan eljön ez az idő. A múltban a középső réteg forradalmakat csinált az egyenlőség zászalai alatt, aztán új zsarnokságot teremtett, mihelyt a régit megdöntötte. Az új középső csoportok lényegében előre meghirdették zsarnokságukat. A szocializmus elmélete, Amely, 19. Század, amely a 19. század elején tűnt fel, és az utolsó szem volt egy eszmelánc van, amely az ókori rabszolgalázadásokig nyúlik vissza, még mélyen meg volt fertőzve az elmúlt korszakok utopizmusával. A szocializmusnak körülbelül 1900-tól fogva feltűnt valamennyi változatában, azonban egyre nyíltabban feladták a szabadság és egyenlőség megteremtésének célkitűzését. A század közepén feltűnt új mozgalmaknak, óceániában az angszocnak, eurázsiában a neobolsevizmusnak, kelet-ázsiában pedig, ahogy nevezni szoktuk, a halálimádatnak. Énként tényleg milyen jó kis üzér, az meg, kitalálta ezeket a kultúrákra. Már a szabadság nélküliség és az egyenlőtlenség állandósítása volt a tudatos célja. Ezek az új mozgalmak persze a régiekből nőttek ki, igyekeztek megtartani nevüket, és színleg hülyek maradtak azok ideológiájához. A célja azonban mindegyiknek az volt, hogy feltartóztassa a fejlődést, és egy megválasztott időpontban befagyassza a történelmet. A szokásszerű ingalengés még egyszer megtörtént, és aztán megállt. Mint máskor is, a középső csoport kilökte helyéről a felsőt, és belőle lett a felső, ezúttal azonban tudatos stratégia révén a felső csoport állandóan meg tudja tartani pozícióját. Ez szerintem kurva erős meglátás, hogy a, a középső csoport indítja a társadalmi mozgalmakat azért, hogy a felső csoport helyét átvegye, és, és újratermelje a zsarnokságot. Hát, tulajdonképpen ez zajlik, tehát így... így Ugye a történelemben minden nagy politikai, vagy eszmei változás hátterében ez volt. Egy erős középosztály, amelyik uralomra akart jutni. Március 15-én a burzsó így jutott hatalomra Magyarországon. Ö, vagy hát az, egy, az, az ennek a forradalomnak a... Mire, mire, mire, mert hogy így egy ilyen nemzet, ez a, nemzet, ez a hogy Petőfivel voltak épp a gyári farosok jutottak. Valójában ez de volt. Milyen el. grotesz. Igaz, de igaz, igaz. De kurva. Most a Mandiner kértőlem tőlem egy cikket a 25 éves évfordulóra, nem csak tőlem kurva sok embertől, akit valami miatt valamire tartanak, és akkor izé megírtam a jó kis famos véleményemet, és akkor írtam benne egy ilyet, hogy ez a tabu úgy dölt le, mint a berlini fal, nyilatkozta COVI vagy más pornó, nem, pornó király, a tévében, erre tisztán emlékszem, a szexpiac megnyílásáról, miközben mi koronás címeres jelvényekkel, meg kokárdákkal vonultunk az utcákra a magyarságért, meg a szabadságért. Egyébként a rendszerváltáskor kicsibe pont ugyanez történt. Tehát mi kimentünk hőzöngeni a picsába az utcákra, mindenféle ideáloknak a nevébe meg ért, és közben, nekem a COVID, azért a covid említem, mert ilyen szignifikáns, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon jellegzetes figura, amit szerintem a rendszerváltás produkál. Tehát lehet itt említeni, itt itt a T.S. elnökökből lett új burzsóát és nagyon sok minden, de valahogy nekem ez, ez, volt, a, ez, ez, ez volt egy ilyen nagyon jellegzetes, szimbolikus, igen ez szimbolikus, de most nem a pornóról van szó természetesen, szimbolikus, ahogy, ahogy jön föl a mocsok a rendszerváltással, értitek? Tehát, hogy az idealista hülye faszok kimennek az utcára, és közben ott vannak, a, akik, akik ezt az egészet jó pénzre konvertálják. Most valami ilyesmit mondtál te petőfi kapcsán is, nem? Arról van szó, hogy, hogy a, valójában ez egy hatalmi harc, ami a történelem folyamán, folyamán egyhuzamban zajlik. A középső réteg, az mindig át, mi, és a kvázi a középső réteg, mindig át akarja venni a hatalmat, és így a, ízé a felső réteget kiüti, majd termel magából, meg az alsó rétegből egy új középső réteget, amikor azt a rendszert konszolidálja, gyakorlatilag saját maga ellen termeli ki azt a, az, a, a saját burzsóáziáját, amelyik aztán majd megdönti őt és átveszi a hatalmat tőle. És az, az igazság, hogy még a szocialista forradalom is ez volt. Tehát tulajdonképpen Lenin, meg a haverjai, ők egy ilyen... Ők ennek amilyen annak is ez volt. Mint hogy mindennek. Minden ilyen változásnak. Ott is számírus, volt egy csomó.. Ez a Ez a mintázata a történelemnek, és mi pedig, mi pedig az egészet ilyen ideológiailag meg akarjuk igazolni. Hát valószínűleg arról van szó, hogy a, hogy a, a Marában is, meg a, meg a Dantonban is, meg a Leninben is, meg a Hitlerben is, meg, a, meg a, a, az, össze, az összes ilyen figurában, de még a Napóleonban is volt egy ilyen kurva nagy hatalomvágy. Ami, ami, aminek, amit meg kellett ideológizálni. És akkor ezért ehhez jönnek, jönnek kapóra az ilyen ideológiák, mint a baloldali, meg szocialista ideológiák, vagy éppen ez az ilyen... Né népek forradalma, meg szabadság, meg egyéb, tehát ami, ami, ami, amik ilyen, ilyen hívószavak, amikkel igazoljuk azt, hogy itt van egy új burzsoázia, amelyik nem elégszik meg azzal, hogy... Tehát rendszert akar. Rendszert akar magaköré azt a rendszert, ahol nincsenek se grófok, se bárók, hanem kizárólag a pénz van, és csak a pénz sorol. Nem, sorol az, e, e, nem sorolnak az előjogok. Ezért hoz egy ideológiát, ami szerint ezek az előjogok, ezek ilyen, ilyen, ilyen inkorrekt, erkölcsen, gonosz dolgok, és ennek az ellentéte az egyenlőség. Az egyenlőség valójában azt jelenti, hogy majd a pénz fog rangsorolni. Az egyenlőség az azt jelenti, hogy, hogy mindenki egyenlőnek indul, de hát tudjuk, hogy nem, csak törvényileg. Piacon meg már nem, de ezt bízzuk a piacra. Tehát így igazából arról van szó, hogy egy új modell, egy, új, egy új, új uralkodó osztály akar hatalomra kerülni, és hoz hozzá egy ideológiát, ami az, hogy nincs szabadság, mert az egyik ember grófnak meg bárónak születik, a másik az meg ö, senki ház ízé, születik meg, rökhözködik meg, és ez egy gonosz sötét világ, amit fel akarunk váltani egy jobbal, ahol majd a proletár a futószalag mellett dolgozik, a bankár az meg majd ül a izé, ül a, a pénzesákokon. Eh, még nem intülik, ott még nem intűjünk. grófnak, bárónak születnek mások jobbágynak. A rejt, a, a, És lett egy kurva gazdag csoport, ferszín, amelyik ebből, amelyik azt akarom, mondani, szabad szabad a, a Tehát a felszíne az volt, az ideológiai az volt, hogy de hát a szabadság is az egyenlőség. A rejtett célja meg az volt, hát én is legyek már abszolgatartó. Hát a négerből És is olyan lehessen abszolgatartó. A, a, a, a nőből is lehessen cégvezér. Érted? A rendszer maradjon meg. Csak bárkiből lehessen geci. A rendszert nem lehet megváltoztatni. Arról van szó, hogy a rendszert, arról ír az is és igaza van, hogy ezt a rendszert nem lehet megváltoztatni. Tehát én mindig ez a rendszer volt a történelemben, és mindig ez a rendszer lesz a történelemben. Csak azért hoztam a Covis példát, és kicsit láttam, hogy a bizonytalan adtam azt, itt másról beszélek. Nem. Azzal azt akartam mondani, hogy Tetőfi versus korabeli nagytőkés, a mi koronás címeres fasságunk versus COVID, hogy a közép differenciált. Vannak az idealisták, akik tényleg komolyan gondolják, és akik ezért lenyakazzák de vagy Ők is hatalmat akarnak, de ők is hatalmat, a... ők is hatalmat. Bilágos, hatalmat. De, de az jön. igazság, hogy még én is hatalmat akarok. Azt tudjuk, hát Csak most magyaráztam el, hogy ez milyen nem, módon. Nem, ez nem de külön én nem egyszerűen csak más a. De én komolyan mondom. Én nekem egyszerűen csak más a stratégiát. Azért nem akarok politizálni, mert én is abban annyira, hogy mondjam, deformálódnék, hogy már a végén már mínuszba lennék, érted? Már aki hatalomra jutna, annak már nem kellett volna el se kezdeni. Érted? Ezért, ezért is rossz ebbe belemenni. És pont arról beszéltem az előbb, hogy kívülről hogyan lehet a rendszert változtatni. Úgyhogy nem jutunk hatalomra, és mégis hatalom hatalmon leszünk. És szerintem ez a 21. századi hatalom. Ez a 21. századnak a paradigmája. Egy gond van hogy amíg államok vannak, addig az általad vizionált, egyébként szimpatikus. Uh, addig ezt államként kell megcsinálni, és a nagy államokról jelen de, de ez egy mellékes dolog, érted? Ügyek körül szerveződött, international csoportok, a Facebookon, meg minden. De érted, ha Magyarországon árvíz van. A, az, az, az már egy lokális dolog, arra nem árviz, tud ez. De nem az árvíz a de nem az szintű probléma. Hát világos, de... Jó, de egyébként meg igen, mert ha a, a globális felmelegedés, meg a lékkörszint-dioxid tartalmát nézzük akkor az árvíz... akkor előjön Zatoljában a lokalitás, a... Valójában kast... ők a mások, akik jönnek, az meg a falon túlról a de... globális katasztrófa Tehát, hogy ők a... Hogy csak klímakatasztrófa, hal... nézi valaki? Én nem. Lássuk a kezeket. Én csak a... Többiek milyen szálljanak magukba menjenek haza a trónok harcán. A, a Most! A breaking. A breaking... Ja, az lóf. egyetlen jó kifogás arra, hogy nem a trónok harcát A nézett, breaking éppen a breaking lehet A breaking azt végignéztem, jó magam is. Visszatérve a, a problémára, még egy mondat erejéig. Tehát, hogyha lokális problémák jönnek, akkor baszhatod a nemzetközi összefogást a Facebookon, akkor aki laki, ahol laki, ott van víz, a másik országban nincs víz, akkor kitör az élethalálhat. Magyarországon fel? belül is, azt érts meg. Ezek ja, a, a ha nagy ezek. A... azok izé. Igen, igen, igen. Hely leg, lokálisan. Ez a 21. században így fog működni. A izé, a a. a... A Dunakanyarban lakók is át fogják venni helyileg a hatalmat, és helyileg fognak dönteni erről nyomásgyakorlással kívülről, ugyanígy. Egyszerűen egy nagy, egy nagy globális öntudatra ébredésre van szükség, és ennek az intézménye már megvan az internet. Tehát az internet már megvan, az intézményrendszer, ami ehhez szükséges, már megvan. Már csak a szellemi fordulatra van szükség, hogy a nagy tömeg azaz, az, az, az tudatára ébredjen a saját erejének, a saját hatalmának és a saját lehetőségeinek. Igen, előtt állunk. És itt fogjuk folytatni. Ámen. Ez volt az apu, azért kiszik, mert a sírsz. Köszönjük szépen a táványos. Jó éjszakát, jó éjszakát találkozunk. Köszönjük a figyelmet.